Nem Háttér Rádió, pont FM 88.1, a Rokkadó. Apokalipszis részvénytársaság. Aklázzuk ki közösen az emberiség gazdag tárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt. Vegyen részt a játékunkon!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 és szemben azok, akik aktíve. De milyen, milyen, milyen ex állapot ez. Te valami illegális, de ugyanakkor nem tervezik büntetni. De ez olyan mint a drogfogyasztásnál, fogyasztásnál, hogy a dílert azt mondjuk Hollandiában büntetik, de a fogyasztót azt nem büntetik. Ez ez valami ilyesmi, mi nem, hogy ha csak letöltöm, a passzív vagyok, akkor az még nem olyan nagy bűn, hát, mint hogyha meg is, is Az de nem ugyanaz, mert ott nem is illegális. De Tehát nem is legális. a fogyasztás? Igen, az ilyen határmeszgyen mozog, ugyanúgy van, hogy éppen nem büntetik, megtűrik.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 Az artisztal egy bizonyítási eszközt kapsz egy hiteles tanúsítványt ami azt bizonyítja, hogy ez a valami, ami ebbe a borítékban van, ez ezen, a, ezen és ezen a napon létezett, azt XY i hozta el hozzánk, és ő azt mondta magára, hogy ő a szerző. De akkor ez innentől, most mire jó nekem. Innent, de ez még mindig nem biztos, kezdve, hogy így van. Persze, hogy nem biztos, hogy így van ellenbizonyításra van lehetőség. De azért a bíróságok ebben az esetben a másik felet kötelezik arra, hogy hát, ha ő azt állítja, hogy ő a szerző, akkor, akkor tárja elő a bizonyítékokat, Te, hogy, hogy kiállott el... a művet hogyan.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 Az is bűn, az is lopás. A lopásért börtön jár. A bűn ne, ne támogass bűnözőket. Csak és akkor te ezt a így... filmet, ezt kölcsönösted? Igen, én ezt kikölcsönöztem, de már. E Eleve akkor... nem értem, hogy miért prejudikálnak, miért de... mondják azt, hogy te valószínűleg bűnöző vagy. Valószínűleg a, a szoftverről beszélt. De hát, na jó, de. A film is és... a film szerepel ezen, nem? Én nem film, film, persze, hát, hogy ja, a. Ha mondta az rendben lenne, ha ezt mondaná, A szoftverre nem vonatkozik ez a. Aha, a Nem, hát filmre, filmről van, filmről van benne.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 Én nem mondtam, hogy a galamb hazudik. A, a Galamnak azt mondták a kiadók, hogy mondja ezt. Na várjunk én. csak, tehát várjál. Te az atc zene a az a jogászavai. zeneszövegírókat és irodalmi szerzőket képviselnek. Tehát a filmhez nem értesz. Nekem nem azt egy... mondtam, hogy nem értek, csak azt mondtam, hogy nem képviselem De a De Nem képvisel, csak mondjál véleményt. Igazat mond a Galamba, akkor, amikor azt mondja, hogy, hogy, aki, hogy aki filmet lop, vagy aki filmet lop, vagy filmet tölt le, az is lopás. Tehát a film letöltése is lopás.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 vagy majd valaki vesznek egy vesz CD-t és áll a sarokba. Az is lehet, és csak összetörik, vagy kiakasztják Igen. az autójukba a, a visszapillantot kikörre. A, a számokkal egy kicsit. Én az üres CD-nél szoktam számolgatni, ott sokkal rosszabb az arány, mert ott az üres CD-re olyan 40 forint a szerző jogdíj, és ugye sokkal kevesebb tartalom fél rajta mint egy DVD-n, tehát a DVD-vel jóval a veszek belőle. Tehát tegyük föl, hogy te nem veszel meg a boltban egy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 adatot másolnak. Hát amikor a lakosság számára is elérhetővé váltak a CD író eszközök, akkor olyan szinten ugrott meg az üres CD-k uh, forgalma. Az, és csökkent a kiadók én, hát a és bevétele. Hát és csökkent adott esetben a kiadók bevétele, de önmagában az üres CD-forgalma olyan szinten ugrott meg, hogy azért azt én nehezen hiszem, hogy hirtelen mindenki elkezdett őrült többkötetes novellákat írni. De nem lehet, hogy de nem, lehet, lehet, hogy, nem lehetséges, kérdező. hogy ez nem lett volna ilyen mértékű. Ez, a, ez az ugrás, hogyha a hogy a gyári CD-k? Azok elérhető áron lennének a voltokban? Teljesen egyetértek. Jelenleg, hát kíváncsi vagyok, hogyha megtippeltetném veletek, hogy egy, egy üzletben kapható cd mennyi a akkor mit mondanátok? Nem olyan sok, szerintem én úgy tudom, a kiadó viszer rengeteget, tehát, aki maga felkarolta a az adott zenészt mondjuk kis menedzsemi. igen. 200 forint plusz áfa, a Na, Azért, tehát ahhoz képest, hogy 4 egy, egy CD, <gül> amin... Hát egy meg egy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 forintba kerül a CD, valamint amennyit a szerző kap. Tehát a szerző az 200 forintért rakja fel a 10 forintos CD-re, az azt a zenét... Hozzá, Jó, de nem számoltad igen, a... Jó, szett, nem nem számoltad, el, nem számoljuk a... hozzá, számoljuk hozzá, Romociót. és 300 forint. 300 forint. Nem, cd Borító, Ezres? Rengeteg, Na. Rengeteg, rengeteg, van, rengeteg, rengeteg, legalább egy ezeres, legalább egy ezeres, mondjuk, és akkor egy mondjuk azt, hogy a kiadónak a tiszta a a profitja ját. az mondjuk négy négyezer forint, vagy négyezer adatunk. De 1500 és 2000 között mennek a hazai CD-knek ez a bizonyos ppd et tehát Published Price for Dealers az átadási a nagy kerár, amennyiért a kiadó odaadja a terjesztőnek és azt mondja, hogy terjeszed. És ő meg megduplázza. Hát a hazaiak azért nem 5000-be kerülnek. Hát 3, 4, 3... De azért ott van rajta. A mahasz weboldalán van egy ilyen CD. -korong. De ez nem tud lefelé kúszni? Tehát ez érdekes módon ezek az a, a, ára, a gyári CDK ra a nem tud lefelé kúszni, hiába töltik le most már tömegesen, mégsem lesz olcsó. most az a teóriám ezzel kapcsolatban, és nem vagyok se közgazdás, se <coughs> kiadói ember, hogy amikor bejöttek ezek a fácseri programok a 90-es évek legvégén a Napster,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 Sokszorosítom. Tehát én magam megcsinálom, és ezer példányban kiadom, akkor nekem azután kötelező kötelező fizetnem az Artisusnak egy megadott összeget, nem. Ez is szép. Én, én egyszer kétszer belefutottam ebbe, nem igazán fogtam fel, mert igyekeztem rajta gyorsan hát, túl lenni, de. Ha más de van tartalmat, valami. vagy ha saját. Nem, tartalmat. nem. Elállítok egy egy szoftvert, konkrétan megtörtént, és mondjuk azért példány... Semmi közünk a szoftverhez, egy fillét nem kell fizetned az Artisusnak. Nem Mert Mely, ez így jelenteni. Akkor kell, hogyha valaki másnak a zeneművét szoftverügyben eljös hozzánk, és nyilatkozó, hogy ezen a cd nincsen jogvédett zenei tartalom. De és a lényeg az, hogy el kell én, mennem, mielőtt kiadom, mert egy, azért célszerű, egy hozzánk, azért célszerű hozzánk elmenni, mert az Artisiusnak a legtöbb magyarországi sokszorosítóval van egy olyan megállapodása, hogy ők csak jogszerű tartalmat sokszorosítanak. Ez alatt azt értük, hogy vagy olyat, amire az Artisius azt mondta, hogy igen, erre a szerzőjogdíjat nálunk kifizették, vagy olyat, amire az Artisius azt mondta, hogy igen, ezt nálunk regisztrálták, mint szerzői kiadást. Az utóbbi esetben nincs fizetés. Jó, egyébként még visszatérve a hordozókra,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 Hát ugye...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 meg tehát, ha, az, ha mondjuk Máltán a rendőr talál nálam egy, egy zámbó ezt, akkor azért engem el. Akkor nem hivatal. Hát hát azt nem tudom, hogy persze, hogy milyen súlyos büntetés, de minden esetre ilyen széles, magáncélú máslási lehetőség hmm. ezeknek az országoknak a jogában nincsen. Arra esetleg van statisztika, hogy ott, ahol ez szigarúbb, mint mondjuk Málta, Írország, ott nagyobb be a, a bolti lemezek forgalma, tehát a. a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 Hmm? Maradjunk annyiban, hogy kifelé agresszívebbnek tűnik, ugye bár legalábbis, amit az előbb előadtál az, az ember... Az, az, amikor betarálják azokat a kazettákat a betonba. Az az emberarcu... Demonstrálva azt, hogy ez a sorsuk az akták, út út, henger. Így, út, út -henger. igen. Az, az emberarcú <laughs> artisiuszhoz képest az úthenger jelenik meg szimbolulni szemben. A csodálatosan száz éves artisiuszhoz képest. Egyébként hagyományosan polgári úton érvényesítjük yeah. az igényeiket, mert úgy gondoljuk, hogy az... Tehát nem rendőrökkel, a... hanem ilyen pénzbehajtókkal. Jogászokkal. <gül> pénzbehajtókkal <gül> polgári útján. Jogászokkal. Szóval volt a, a zene, a film, és van még egy nagy terület, ami virágzik mindenhol, ahol internetet találunk, az a szoftverletöltés.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 Még kettő is van. Mind a, te mind a de Miért? Mert te egy ilyen te jó el. gyerek vagy, vagy azért, hogyha. Nem de tényleg mert, a... hogy ebből, é, ebből élsz igazából az nem a rossz dolgok. az szó... lenne a pofátlanság, amíg te is letölteni ezt. A szoftverekhez ugyan nincsen közöm, de az tényleg elég érdekes lenne, ha kiderülne rólam, hogy nem jogtiszt. Kevés hiteled maradna, igen. Tehát Na, jó, érdekes egy érdekes kérdés egyébként, ami nagy erőkkel provokált téged, és mégiscsak valahogy egy jogos felvetés. Bár azt is írja, hogy szarul megy a bűvészeknek írja Bubba. Itt meg mellettem a hungárián Gáspár, meg laci, egy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 A rádiók, televízióktól szintén az Artisius szedi be a jogdíjat az elhangzott művek után. Szóval arról mind beszélünk, hogy jogdíjak... kizsákmányolják, kőkeményen kizsákmányolják ezeket az előadókat, ezeket a, kérdés a szervőket. kérdés az, hogy ki? Igen, és az Artisius aszisztál ehhez. Máhogy miért aszisztál az Artisius, mert legalább ennyit beszed? vagy? Mert nem, nem szed be többet.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 egy mondjuk kopi generálba, vagy kopiketbe, és azt mondhatom, hogy fiam, itt ez a könyv másold le, vagy csak részletét másoldhatom? Részletet másolhatsz le. Mennyi ez a részlet, a fele? Nem mondja meg a törvény, mondjuk csak azt a mondja, meg hogy, nem kell, azt akkor mondja az meg, hogy egész könyvet magáncérre nem szabad másolni. Fiacskám, a borítót és a tartalmi nem kérem, másold le a többi részletet. Akkor ez így, a akkor ez így kész. A jogszabálynak különböző értelmezési szintjei vannak, és az egyik a úgynevezett jogalkotó akarata szerinti értelmezés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 mit tudom, ilyen ötven oldalas könyvnél még nem. Mondom, meg... az a végeredmény, hogy lemásoltál magadnak egy könyvet, akkor az nem volt jogszerű. Továbbra is várjuk az agresszív és primitív beszólásokat az Artisius jogászának dr. Singer Andrásnak. 0630, har... nem is, 022 34 88, egy. már majdnem elmondtam az SMS számot. Azért arra is várjuk az üzeneteket 0630 30 30 88 egy. nem. Pont letette a telefon. Pont letette, úr. de tényleg. Térjünk Ö... már vissza a szoftverekre. Hmm, egy pillanat. Halló, halló.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 egyszerűen nem én. Tehát a, ott van a Linux, ami sokkal jobb, sokkal, és ingyen van, csak erre rtenyer el mindenre a Windows, és minden az alatt fut, és toll a fülébe. Azt tá, szokták mondani, az, én azt hallottam, hogy aki nem lopja a szoftvert, az a saját családját rövidíti meg. Egyért igen, is. igen, igen. Illetve hogy nyugodtan kitehetsz, hogy a világ legnagyobb arma vagyok.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 Na, az kéne egyébként a törvény. Hát azt... de... csak ezt a törvényt. Ha százezer emberrel oda mész a jogalkotáshoz, akkor nyilván ott meghaltam. Össze... Mi elmondjuk a mi érveinket, és akkor nektek. azt képiselen mind 60 ezer hazai szerződ. De te még mindig azt állított, hogy jobb nekünk, hogyha nem akarjuk ezt megváltoztatni, mert jól járunk mi így ezzel a kis De más Én más azt állítom, hogy a, vá... Igen, a, a választási lehetőség a jogalkotónak az volt, hogy akkor vagy engedély köteles minden másolat, és akkor megyünk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 felhasználó, de a munkahelyen kénytelen vagyok azt használni. Én is, is OSX-et használok, az a megkintosnak az a, a, a szoftverem. Ez az meg drága? Hát nem, ő... nem drága. Az az, nem az, az igazság, hogyha minden... MacMinit Mac vásárolsz, van egy ilyen kicsi. Ez az, itt a reklámhelye. Ez itt a reklámhelye lesz. Az például... Szá... Na jó, de... Hmm. Mi...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 Rá, na, tehát ha megnézed ehhez képest mondjuk egy ö, hasonló kaliberű Apple az árát, hát mondjuk egy olyan maximum 10-15%-kal több. De mondjuk ránézel egy epölgépre, és ez itt megint a reklám helye, akkor az úgy néz ki... Ahogy hát az, az ipari formatervezés, tehát az Ezt, azért a... Az... Gyakorlatilag a víztának a, a fő vonzereje, ugye az úgynevezett parasztvakítás, az gyakorlatilag egy az egybe onnan nyújt dolog, picit olva. Na most akkor nem tudom... De akkor most attól jó, hogy olyan, olyan nagyon jól néz ki, tehát már eleve, hogy a, a ne, szán... ne, Nézze, milyen szép az a szereplet és milyen színes. De, de nagyon felhasználó barát. Tehát tényleg olyan, mint egy hűtőszekrény. Tehát itt kinyitod az ajtót, kiveszed belőle comót, visszacsukod az ajtót. Tehát tényleg ez az élményed van meg egyébként az Apple kapcsolatban. A, a másik meg az, hogy a méret. Tehát ö, hasonlítsál össze egy. Nem a mérete lényeg. Hát ö, azért, azért azért nem teljesen mindegy. Tehát azért talán nem teljesen lényegtelen az, hogy mondjuk a. a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 Egyébként nincsenek illúzióim ezekkel a szoftverfejlesztő, meg hardvergyártó, meg egyéb cégekkel kapcsolatban, szerintem mindegyik megéri a pénzét. Amiről hallottam... Általánosítsunk, az, a... az mindig jó. Az mindig jó. Az, az gyűlöletkeltésre a legalkalmasabb, hogy így egy kalap alá veszük az összeset, és akkor az, mintha jó cigányoznánk, vagy zsidóznánk. Mindegyik egyforma az össze. Cigányozunk, vagy zsidózunk, az emberi Hány fajról beszélünk. Az emberi fajról beszélünk, nem általánosítunk. Tehát, vagy nem, tehát érted, nem úgy általánosítunk, hogy mind a cigányok, nem az emberek. Tehát úgy általában, azok mind a rohattak, tudod. Tehát, hogy így, de nem vagy elég általános. Tehát a kirekesztés az valójában csak annyit jelent, hogy nem általánosítasz elégé. <síns> szóval szóval most, is, most sem arról beszélek, hogy a dupla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 A azt meg úgy vette valami programozótól, valami Pityaner összegért. Jó, és az volt egyébként a gates a zseniális húzása akkor, hogy az IBM-mel egyezkedtek ők, hogy fejleszt valami szoftvert, egy ö, operációs rendszert az IBM-nek, amit megvett, ugye, készen, és ö, azt mondta, hogy nem adja el egyben ezt az IBM-nek, hanem minden egyes telepített szoftver után kér valami minimális összeget, és hát bejött nekik. Tehát most Bill gates a ember. A Microsoft, na ez egy érdekes cég, Itt beszélgettünk a, a reklám alatt uh, róla, hogy, uh, hogy uh, ugye volt egy kemény küzdelem folyt a microsoft el, amikor már látszódott, hogy a szoftverpiac abszolút uh, ura lett, és olyan a hegemóniája, hogy az már, az már félelemkeltő, akkor volt egy harc uh,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 segédeszközök, ha én úgy akarom. És két vagy három gombnyomással, bár hát így a kis pop-up ablakok, azok mindig megnyílnak, hogy, le hogy, lehet, hogy lehet, hogy, lehet, hogy inkább, inkább ki kell lőni az egészet egy részét gombbal, főleg, hogyha jön az asszony. Szóval vagy az öcséd. Vissza, visszatérve a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 De talán nem is az, az, hogy, az, hogy mit kezd a hatalmával, nekem már önmagában az rémületes, hogy milyen hatalommal rendelkezik egyáltalán a Google, hogy az ember figyelgette, hogy hát egy kis garázs cégből indultak, ugye egy szimpatikus kereső volt eleinte, ami egy, egy alternatívája volt az vistának vagy a ugye, mint keresünk annó. Super volt, mert gyors volt, meg akármi, és szép lassan képült egy olyan megabirodalommal, ahogy én itt nézem felvásárlások, most már övé a YouTube is, ugye,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 ami az interneten történik, vagy szinte mindent ők, ők folyamatosan rögzítenek, ugye? És most már nem nagyon használnak az emberek más keresőt. Tehát tényleg egy pár éve volt mondjuk négy, négy kereső, mint ön az x Yahoo, az Altavista, nem tudom, volt, tehát így három vagy Likosz. négy. Igen, Likosz. Jó, de tudod, hogy miért És nem, nem csak használnak más, van. mert találni is akarnak, nem csak keresni. Tehát van, van az a fajta horgász, amelyik élvezi a de horgászatot. Van olyan, meg van az, amelyik szeret alatt fogni. De van olyan találat, amit meg a Google nem ad ki, azért, mert a 786. oldalon jelenik meg, míg mondjuk a, a Likosz meg az elsőre. Tehát lehet azért variálni, de mondjuk az tény, hogy én is mindent a Google-on keresek. Tehát kivétel nélkül. Elképesztő hatalom a Google és mire is büszke a Google?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 leveleit, az, hogy mit csetelt a Google Talkon az elmúlt időben. Az is megvan mind. Az, hogy, hogy mit nézett az, a, hogy mit a Google nézett a videón, a Google és ölsön, Hogy a YouTube-on mit töltetett profilokat. Mi ír le téged jobban, mint a saját kereséseid? Mi ír le jobban téged, mint a saját levelezéseid? Mi ír le jobban téged, mint a saját csetjeid? Ez mind a Google birtokában van, Sőt, és hát... még nem töröl soha semmit. Van g-meghajtó, amit telepíthetsz, Igen. hogy uh, már az adata is a központilag tárolható. Na most, az az az ami kérdése, megint azért csodálatos, mert. Beszél, tehát so sokkal brutálisabb, mint a CIA. Mi azért csodálatos, mert ezt mi önkéntesen Azért mert nem kell kényszeríteni téged arra, hogy a tartalmadat oszd meg velük, hogy láthassák, hogy mi van ott, hanem egyszerűen náluk tárolod téged. nekik, hogy tessék persze, a Persze, egy vagyis szolgáltatást végeznek neked ezért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 a holnapi viszont látásra addig is.